тоді з перекошеним лицем, з ошалілими від страху і розпачу очима, бішить далі. Біжить Іаків. Прощається в думках, що, мов, птахи неждані злітаються до нього. І з матір'ю, з осою, дітьми прощається. «Все, гаплик твою таку!» – встигає подумати. Міна розвиває, розривається спочатку попереду, розриває того, що біжить перед ним – потім інша, навскоси з боку. Біль обпікає нижче коліна, десь у боку, потім на бровою. Ще встигає зробити крок, другий і падає, наче у півсні помічає, як світ робиться спочатку геть червоним, а потім чорним. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Дожити до ста. Вибух, що закриває білий світ, хто зна, який у його житті і яків прокидається. Різкий біль пронизує його тіло, десь коло серця. Не можна й ворухнутися. Невже таки гаплик, думає? От тобі століття. Три місяці всього не дожив. Ні, трохи більше. Але й штирьох не набереться. Він лежав, не міг ворухнутися, Не міг і боявся. Колись так уже було. Тоді докторка, що мала дивне, незвичне для села ім'я, Вікторія, сказала, що, напевне, у нього був мікроінфаркт. Чи серце у вас, Якове Платоновичу, сказала, як у молодого? Того й живу, подумав Яків. А вже ж на серце не скаржився ніколи. От покійного батька таке дісталося. Той смалив тютюн, як холеру, нажив болячку в легких. Олька тепер каже, що, судячи з усього, був у діда Платона рак. Але що вона може знати? І не бачила ще та й діда ніколи. А серце було добре, як і в нього, Якова. Стико пережив, стискалось хіба, але ж не боліло. А тут мікро... Господи, й вимовити трудно. Раптом засміятися з тої вимовлячки захотілося. Тико ж повернутися, Немона. Коли сміх прийшов, то різонуло, аж в очах потемніло. Йолькіна мати... Потемніло, хоч у хаті й так темно, як у ступі. Артем той каже, як у негра в дупі. Та ні, не в дупі, в жопі, каже, по-тамтешньому, і вже по-своєму, по-московськи. Непотьовий син у нього вийшов, хоч і офіцер. Кілько раз до себе кликав, все одно ж роботи там немає, але ні, синьма сидить у тій своїй росії. Якби був той маленький телефон, то подзвонив би, подумав Яків. Ті телефончики, мобілки, тепер, ка ж читай, усе село має. Помрете, казала Олька, то й ніхто не довідається. Хіба я прийду, та пізно буде. А так би подзвонили коли що, ніби він міг би подзвонити, як умре. Дурна баба, хоч і дочка. І тут Яків почув дивний звук. Наче хтось тихенько, зовсім тихенько, З там того боку стіни пиляє. Маленькою пилочкою, Мов би боїться хазяїна сполохати. Злодії? Та злодії нинішніх часів Через двері нахабно лізуть. А той геть гетьте двері виламують. Тоді що ж то таке? Яків таки усміхнувся, Не засміявся, а посміхнувся. Позрозумів. То сюрчить цвіркун. А вже ж цвірком, цвіркунийсько. Запізнялий гість. Неспальник якийсь осінній, Що не знати чого озвався. Відспівує він мене, чи що? Сердито подумав Яків. Сараза мала, все більше й голосніше сюрчить. Може, який піп? Батюшка цвіркунячий. Тут йому прийшла химерна думка. Вони ж обоє цвіркуни. Бо ж те прізвисько перейшло не знати чого. Покійний батько казав, що його прабабусю, яка рута не закривала і балачки не стримні вела і в хорі церковному співала, цвіркунихою прозвали. Так і повелося. А тепер і Ольку так поза очі кличуть, сам чув, «Цвіркуниха». І Зосю так бувало прозивали, «Та я Полька-Цвіркуниха». «Полька-Цвіркунова». «Кепсько мені, Зосько», – подумав Яків, – «Не доживу, певне, до ста, як хотів». «Не доживу». «Та й нащо? «Затарандорила, то Олька, мусите дожити». Ви теж у нас, як мотрунка песиха вмерла, найстарший в селі. А того не розуміє, дурна баба, що давно моє місце коло зосі. Цвіркон стих, от співав, виходить. А він ще живий, хоч і ворухнутися не може. І в очах від однієї думки темніше за цю довгу ніч темніє. Яків поворухнувся і зновика провалився кудись у безвість. За вікном все ще стояла густа осіння нічаниця. І ще хтось стояв, у вікно заглядав. І яків знав хто то, не Зося, ой не Зося, і не злодій та душогуб якийсь стоїть і проситься до хати трохим, як не раз уже бувало.